Сім було рідних у мене братів у батьківськім домі. І в один день вони разом пішли до оселі Аїда. Їх бо усіх повбивав богосвітлий Ахіл прутконогий. В час, як повільних корів, вони пасли й овець білорумних. Матір мою, що над плаком владарила вкритим лісами, він аж сюди припровадив із іншою здобиччу разом, та по часі відпустив, незлічений одержавши викуп, вдоміж ж отцевим стрілою убила її Артеміда. «Гекторе, все заміняєш ти, батька і матір для мене. Ти ж і забрати мені, і мій чоловік ти прекрасний. Зглянься ж на мене тепер і зостанься тут з нами, на вежі» щоб не лишить сиротою дитя і дружину-вдовою. Військо постав при смоковниці дикий, де ворогу легше вдертись до міста, доступніш на мури високі дістатись. Тричі бо вже намагались найхоробріші захеїв під керуванням еантів обох богорівних атрідів і до мене є славетного і мужнього сина Тідея. Чи не провісник якийсь їм порадив це богонатхненний, чи не путило їх власного духу палке поривання? Відповідь Гектор Великий сказав тоді Шоломосяйний, все це й мене непокоїть, дружино, та сором страшенний був би мені від троян, і троянок у довгім одінні, Як боягузом я став би Далеко від бою ховатись. Та не дозволить і дух мій Цього, бо давно вже навчився, Доблесним бути я завжди Та битися в лавах передніх, Батькові свому й собі Голосну добуваючи славу. Сам, бо це добре я знаю І серцем своїм, і душею, День той настане колись, і Троя священна загине. З нею загине й прям, і народ списоборця пряма, але не так за троян бере мене жаль і турбота, не за страждання з самої гекаби й прямо владики, не за братів, що стільки хоробрих і славних поляже, В порох тоді під ударами збройними воїв ворожих. Скільки за тебе, коли хтось із мідяно збройних ахеїв слізьми умивану десь поведе й дня свободи, позбавить, будеш для іншої в аргосі дальньому ткати на кроснах, будеш їм воду носить, з Месеїди або з гіпереї, проти бажання могутня примусить тебе неминучість, гляне хто небудь, як ти. Проливатимеш сльози й промовить. Гектора то є дружина, Що найхоробріший в битвах Був з конеборних троян, Як за свій Іліон вони бились. Мовить він так, і болю Нового завдасть тобі смутком По чоловіку, що міг День неволі тобі одвернути. Краще нехай я умру, Хай пагруб землі мене вкриє, Аніж почую твій зойк, як вистимуть тебе до полону. Мовив цей руки простяг до дитини осяйливий гектор, Та до грудей годівниці, убраної гарно, припало З криком дитя збентежене виглядом любого батька. Міддю ясною налякане і гребенем кінської гриви, що на блискучім шоломі над ним розбивалося грізно. І усміхнулися батько ласкавий і мати поважна, зняв свій шолом з голови, тоді зразу осяйливий Гектор і на землі біля себе поклав обладунок блискучий, любе на руки, узявши дитя, Погойдав його трохи, і Зевса та інших богів почав молитовно благати.